2. verdenskrig. Vi indleder programmet med at høre nogle tidligere fanger fra den tyske fangelejr Frøslevlejren i Sønderjylland i en optagelse fra Danmarks Radio tilbage i 1946. Nu vil jeg synge en vise om lejren. Hvad her jeg sket hvordan tiden går? Kommer, når de bliver, så hummer, og så bliver det hvor det er om vinteren. Den 29. august 1943, ja, der brød samarbejdspolitikken med tyskerne sammen. Det førte til, at øh, tyskerne de indtog Horserødlejren i Nordsjælland for at omdanne til en fangelejr under det tyske rige. Et lille års tid efter ja, så blev lejren omplantet til Frystlevlejren i Sønderjylland, lige nord for grænsen. I alt under hele krigen sad 8.000 fanger i de to lejre. I 2021 udkom bogen Gestapo's fangelejr i Danmark med undertitlen Horserød 1943-44 og Frystlev 1944-45 på forlaget Gyldendal. Og forfatteren, det er som en dig, Henrik Skov Kristensen. Velkommen. Tak. Du er historiker, doktor Fihl, mangeårig forsker i besættelsestidens historie og indtil for relativt nylig, sommeren 2021, der var du museumschef for Frystlevlejrens Museum. Du er forfatter til en lang række værker, både om fangelejre i Danmark, bombeangreb i Danmark, og du har også været, tidligere været med her i studiet, da vi talte om din bog om stikkeren Grete Bartram. Henrik, det er jo noget af en bog, du har, har, har skrevet 742 sider med noter og alting. Hvorfor har du skrevet en bog om de her to fangelejre? Ja, faktisk har jeg skulle skrive den bog de sidste 25 år. Jeg startede jo i Frøslejren som museumsleder over i 89. og det her det var jo øh, den første bog, jeg burde skrive, men der kom hele tiden noget i vejen. Senest øh, to bøger om øh, forhuslejren, altså Frøslejrens efterfølger, den samme lejre, men med et nyt navn, da den var landsvigerlejre, og blev et stærkt symbol for det tyske mindretal i Sønderland, på hvad de opfattede som et uretfærdigt retsopgør. Så det begik jeg senest et par bøger om, men der hele tiden kommet noget i vejen. Og derfor så kom jeg først i gang relativt sent, og bogen kom så her i august 2021. Hvem var fangerne i lejren? Ja, altså i Horserød, som jo var en slags prolog til Frysløv, øh, der var der i høj grad tale om politiske fanger og gisler. Når lige bæsed fra jøderne, de var jo indsat, fordi de, de, de nazisterne blev betragtet som mindre mindreværdige. Eller mindre mindreværdige. I frøslev, eh, hvis vi springer til den, der var fangebelægget noget mere brugt. Altså. Der var modstandsfolk, der var grænsekendarmer, der var politifolk. Og I de sidste, altså politifolkene, kom til med tiden og udgøre en meget stor del af, af fangebelægget. Og det skyldes, at de politifolk, der blev, syd, blev ført syg på. I, uh, i korset og krigsfangeleje, de gradvist blev uh, repatrieret til Danmark og blev så indsat i frysvoldejen til videre internering. Desuden så var der også en type fanger, som man ikke hører så meget om. Det var de såkaldte asociale og vanekriminelle fanger. Og de, uh, dem to tyskerne simpelthen ved at gennemgå de danske kriminalregistre og så i øvrigt lave store rasjære. I, i, i større danske byer som Aalborg, Aarhus, Odense og København. Og det var for at vise handlekraft efter, at det de danske politi var blevet taget af tyskerne den 19. september 1944. Så slog man altså ned på de her fangekategorier, som jo var almindelige fangekategorier i, i, i Tyskland, asociale og kriminelle. Dem sagde der mange af i korsetlejrene. Men kan man sige, at de var også kriminelle så? Øh, som også sad i øh, i Jamen det øh, i følge tyskernes termer ja, og det var også folk der var indsat for øh, hvad skal man sige, småkriminalitet. Altså der kunne for eksempel være en der havde ind for at hugge en kasse øl, og det kunne som indføre til at man blev deporteret til korsettlejr og lede en krangskepne der er mere skud der faktisk ikke til. Vi skal også tale om, øh, om kilder til, til den her, her store historie, øh, fordi øh, du har faktisk været øh, heldig, kan man sige, at, øh, at dem, der er ligesom administreret lejren, de var så flinke og efterlade et, øh, et intakt arkiv. Ja, det er jo helt usædvanligt i europæisk sammenhæng, at man har sådan et intakt, stort set intakt tysk lejerarkiv fra en, øh, en, en, en lejr, hvor man har indespærret politiske modstandere. Det fandt jeg faktisk i forbindelse med, at jeg og Esben Kellebæk fra Frihedsmuseet blev sat til at lave et museum op i Hårdsrødlejren. Det var omkring år 1000 skiftet. Og der stødte jeg på det her øh, arkiv. Og, øh, og jeg så, hvad skal man så vendt alvorligt tilbage til det her i forbindelse med, at jeg skrev bogen om Horserød og, og Forslag, de tyske øh, politifangelejre, der er fangelejre. Og det er fordi, alle mulige andre steder, der har man sørget for at få destrueret, eller hvad? Ja, man destruerede dem. I det øjeblik, man kunne se, at, at man blev løbet over ind, så har man for at destruere de der beviser på de uhyreligheder, der var begået i lejrene. Hvorfor er det så ikke sket her? Ja, formentlig, fordi den tyske lejerkommandant i Forslov, han har ikke været så de store forbrydelser bevidst. Så det har sikkert været så for ham at få, få brændt arkivet af. Hvad er så den store overordnede, eller overleverende, leverede fortælling om de danske fanger i, i, i Horserødlejren, henholdsvis Frøslevlejren? Ja, altså i begge lejre er der jo tale om, at man, hvad skal man sige, man, man, fortællingen det er de modstandsfolk, som gjorde modstand både mod samarbejdspolitikken og mod den tyske besættelsesmagt, og fortællingen formidler jo også i høj grad budskabet om intern sammenhold mod øh, tyskerne. Kan man sige, at øh, Horserødlejren er sådan en fortælling om øh, mange af de kommunister, øh, skråstreget jøder, som kortvarig var indsat der, og så er Horserød, øh, undskyld, Fryslevlejren, det er sådan mere en for, generelt sådan overordnet fortælling om modstandsfolk, der sidder der. Ja, altså man kan jo sige, at der findes jo faktisk to grundfortællinger om Danmark under besættelsen, og i deres rene form hver især, formidler de jo et fuldstændig forskelligt billede af forholdene under besættelsen. Der er for det første konfliktfortællingen, altså hvor der fokuseres på konfrontationen og konflikten mellem statsmagt og, og modstandsbevægelse, og konflikt også internt i modstandsbevægelsen. Så er der på den anden side den såkaldte konsensusfortælling, som lægger vægt på, at statsmagt modstandsbevægelse, og folket stod skulder ved skulder øh, i kampen mod besættelsesmagten, mod det onde. Og Hvorserøet og Frøslo placerer sig i hver sin grundfortælling. Altså i konfliktfortællingen, der indtager en jo en fuldstændig central placering som et stærkt symbol på, øh, hvad skal man sige, ja, nærmest øh, det, det kapitalistiske Danmarks samarbejde med det fascistiske Tyskland i forfølgelsen af af, af, af politiske modstandere. Og i konsensusfortællingen, der er Frøslev faktisk øh, ret centralt. Og det, øh, det, der er jo også en kronologisk forklaring på det, fordi efter 29. august 43, der skete der jo en tilnærmelse mellem statsmagt og modstandsbevægelse. Men Frøslev øh, opfattes som et stærkt symbol på den her, det her sammenhold, der var mellem myndighederne og modstandsfolkene. Også fordi Frøsjolejen jo var etableret af myndighederne for at forhindre, at folk blev deporteret sydpå på. Og, og det var også en hovedbestræbelse for de danske myndigheder at komme de mennesker, der var, der var blevet deporteret til undsætning. Så det, det har jo noget for sig, at der er de der to fortællinger, men snittet det ligger jo i høj grad ved den 29. august. Men den her sådan overordnede fortælling, øh, som du har skitseret øh, lige før... Er der så noget i, i din forskning, den her bog, der sådan afgørende sådan piller ved den måde, som også fangerne fremstillede øh, skal man sige, den tid, som de havde, de lejres betydning? Er der sådan noget, hvor du siger... Det, her har vi fundet noget, noget helt banebrydende nyt. Jamen jeg vil sige, at øh, jeg når frem til nok en nuanceret... Altså, nu ligger min fortælling jo efter den 29. august, 43. Derfor er det lettest at se det også i et konsensuslys, fordi der er meget konsensus efter den 29. august. Altså man har en dansk forvaltning af bestående af fængselsvæsen i de to lejre som sørger for, at fangerne spiser godt, og den her forvaltning var også fangerne behjælpelige illegal på mange måder. Så, så altså det, det er naturligt, at jeg koncentrerer mig lidt om, om de forhold, der er med, at der er konsensus. Men når man går nærmere fangernes interne forhold efter i sømmene, så vil man jo også se, at der er konflikt. Især ser for eksempel mellem kommunistiske modstandsfolk der er interneret og så politifolk der er interneret så det er ikke rent det er ikke det er ikke -konsensus. så jeg når frem til sådan en hvad skal man sige en en, en, en, en konsensusfortælling i, i en nuanceret form og, og, og hvad, og hvad så det? Ja, det er jo, at der dybest set, efter min mening, især efter den 29. august, faktisk var en form for konsensus i det danske samfund mellem myndighederne og modstandsbevægelsen og folket. De kom tættere og tættere på hinanden, så man kan tale om, at der var en eller anden form for enighed i, i, i den sidste del af krigen. En enighed, som ikke var der øh, nær så udpræget indtil den 29. august 1943. Og hvad så nuancen? Ja, nuancen er jo, at, øh, at den enighed der, den er altså ikke så unison, som man nogle gange får det fremstillet. Ved at man studerer de enkelte fangegrupper, kan man se øh, konflikt, altså konfliktfladerne, og dem fremlægger jeg jo også i bogen. Vi er i samling illegale, så kaldes vi i daglig Vi er i strabe af selvom vi er sat ud af spillet. Lyd, I en strøm i vi vi er ikke starke. Ja, vi hører her Horserød-sangen i en ny optagelse, kan man høre, fra 2011, og det er øvet med Sønderborg mandskor. Det lyder glimrende. Ja. Øhm, vi begynder jo med Horserød-lejren, og, ø, og den lejr i Nordsjælland, ø, det er ret tæt på Helsingør, den har jo faktisk en ret øh, lang historie. Øh, hvornår er den egentlig blevet oprettet, øh, og hvorfor er den blevet oprettet? Den blev jo etableret allerede under første verdenskrig og var udtryk for dansk øh, neutralitet. Altså, lejren skulle tjene som en rekreationslejr for syge og sårede russiske soldater. Både menige officerer, som var krigsfanger i, øh, i Tyskland, øh, Samtidig så indrettede man en tilsvarende lejr i halv ved for tilfangetagende tyske og østrig-ungarske soldater, der var krigsfanger i Rusland. Efter krigen der fungerede Horsrød som en opsamlingslejr i nogle år, derefter var der tub tuberkulose-ramte tuberkulose ramte børn fra Flensborg, og senere op gennem 30'erne fungerede den som feriekoloni for børn fra Stenbroen i København. Altså efter den nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 1933, der flygtede politiske modstandere og jøder jo øh, i stigende grad fra Tyskland, og en del kom også til Danmark. Og man kan sige, at de europæiske lande var som hovedregel afvisende over for flygtningene. Man frygtede, at de kunne være en kilde til øh, politisk uro og kunne være en social belastning. Ikke desto mindre, så ankom der faktisk øh, godt tusind øh, tyske flygtninge til Danmark. Og efter den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940, der blev cirka 80 af de her, man kaldte dem emigranter, interneret i Horsrødelejren under det danske fængselsvæsens opsyn. Og interneringen skete ganske enkelt på tysk krav. Tyskerne forlangt altså simpelthen, at de blev interneret. Nogle af dem blev successivt løsladt, men flertal blev udleveret til Tyskland de sidste 41, den 2. august 1940, og de udleverede, de led en krank i, øh, i tyske tugthus- og korsetlejre. Så det er jo en, en meget, meget trist historie, ja. øh, deres øh, ja. øh, de her med tyske emigranter primært. Øh, ja. Men øh, lejret får jo så nye øh, beboere kan man sige, øh, efter at... Øh, Øh, Tyskland angriber Sovjetunionen den 22. juni 1941. Så skal der skabes rum til en helt ny type fanger. Og hvem er det? I, altså, den tyske besættelse kræver jo ganske enkelt efter at man er indledt feltogen med Rusland, at de leden, at ledende danske kommunister skulle interneres. Og dansk politi tilbageholdt ca. 300 øh, kommunister de følgende måneder. Hovedparten af dem de blev faktisk ret hurtigt løsladt, men i august 1941 der blev godt 100 af dem overført fra Vesterfængsel til horserød Og dermed så var kommunistlejren i Horserød en realitet. Interneringen af de her kommunister det skete jo på regeringens ansvar, men der var ikke noget lovgrundlag. Det blev tilvejebragt, da rigsdagen vedtog den såkaldte kommunistlov, som trådte i kraft den 22. august 1941. Så, øh, men det er jo altså på det her tidspunkt jo øh, en, en dansk lejer. Det, det er danske fangevogtere, øh, og jeg går ud fra, at de her kommunister, bortset fra det er selvfølgelig ubehageligt at blive spærret ind, øh, så har de jo sådan set de, de skal de, de spise, de bliver behandlet ordentligt øh, på det her tidspunkt. Ja, altså hvis man ser på den kommunistiske erindringslitteratur og også den, hvad skal man sige, de samtidige øh, korrespondencer kommunister imellem, så, så betegner man jo konsekvent hårsrødlejren som en koncentrationslejr. Men altså, der var jo ikke forhold i lejren, der overhovedet mindede om det, man siden øh, så i de tyske korsetlejre. Man spiste udmærket, det var det danske fængsle, der stod for, for, for, for plejningen og, og medicinalvarer osv., så man led ingen nød. Og det er vel egentlig et lidt øh, særtilfælde allerede, det her, at øh, man er besat i Tyskland, men man øh, styrer lidt selv sine egen ja. Det er jo udtryk for den her samarbejdspolitik. Så det kommer jo sådan set kommunisterne til gang, kan man sige. Det er dem, det dem, der, dem der er blevet indfanget. Set her. sådan i bagklogskabens klare lys, ja, så, så må man sige, at hvis de var blevet deporteret direkte til KZ-lejre, så har de haft en værre skæbne. Hvad, hvad, hvad får kommunisterne, som sidder i horserød lejeren, tiden til at gå med? Hvad skal de, skal de, er det sådan noget strafrappende? Nej, nej, det er der ikke. Altså det, der er måske nogle små, øh, små jobs i, i form af, at de holder nogle funktioner inde i lejren øh, kørende, ikke? altså funktioner, der er til gavn for dem selv. Ellers så er det mit indtryk, at de øh, fordriver tiden, som det passer dem. Men så går der jo sådan et par år jo, øh, indtil den 29. august 1943, ja. så ændrer tingene sig jo øh, ja. markant på, på, på mange måder, og, ja. og lejren får simpelthen en tysk ledelse. Ja. Og undervejs, så er der også nogen, der forsøger at, at stikke af? Eller? Ja, det forsøger kommunisterne jo den 29. august 43. Der forsøger de jo at stikke af, det lykkedes jo faktisk for cirka 100 ud af de 250 at stikke af. Ganske enkelt, fordi tyskerne ikke var klar over, at lejren var opdelt i flere afdelinger, så en af afdelingerne, hvor der også en del kommunister, den, den opdagede de ikke med det samme, så de kunne altså stikke af de hundrede, der sagde der. Cirka 100. Og øh, Så det er jo øh, jo heldigt. der er jo også nogen, der er, sådan, er meget sådan, øh, øh, som faktisk ikke vil flygte, selvom de bliver opfordret til det. Der det er sådan, der er sådan et, et, et, et, en, en usikkerhed omkring de her ting. Øh, men, men, men der er altså nogen, der, der flygter. Og så kommer der jo en tysk øh, øh, ledelse på... Er det noget, der sådan markant ændrer forholdet nu. Altså får, får de så dårligere vilkår nu, eller, eller hvad? Altså, ja, det gør de faktisk. De får dårligere vilkår, fordi det er tyskerne er meget magtpollæggende, at de, de får dårligere vilkår, f.eks. de her prominente gisler, danske gisler, der bliver indsat den 29. august, eller fra den 29. august 43 og så. Og hvad er de får nogle gisler? Og, det er en række cirka 100 fortrænsvis fremtrædende samfundsborgere. Sådan nogle redaktører? Ja, hovedsagelig af Nationalkonservativ observans. Og de bliver simpelthen indsat under den militære undtagelsestilstand for ligesom at have en, hvad skal man sige, en slags pant over for befolkningen. Øhm, men de skal ikke bestille noget? Nej. De, de, for, de fordriver tiden med forskellige kulturelle aktiviteter og så videre. Man kan læse i bogen om, hvad de får tiden til at gå med, og det er mange folk, de, de former for tidsfordriv, de har. Så sker der jo så også det, at, at i oktober 1943, jamen, så vil tyskerne internere jøderne. Nogle af dem, vi de, jo, de får jo et en mulighed for at, at stikke af til, til Sverige. Øh, men nogen bliver jo altså interneret, og, ja. øh, og de kommer også til Hors Ja, altså langt de fleste jøder formår jo at komme til Sverige, men da den 2. oktober bliver der alligevel taget en del øh, jøder, og de bliver jo så fragtet ned til havnen, Københavns Havn og om ombord på et skib og sejle til sydpå og ender i Theresienstadt. Men i de følge, den følgende tid, der fanger tyskerne en del øh, jøder, hovedsageligt ved den nordsjællandske kyst, for eksempel i ved en stor ratcha, der fanger de jo op mod 275 jøder, som bliver indsat i, så, i en jødelejr, man etablerer i, øh, i Horsørød. Og, de og den hedder simpelthen jødelejr? Ja, det kalder man den i hvert fald jødelejren. Og, øh, og de bliver jo så også med tiden, de seneste eller de sidste i, øh, i slutningen af november 43, også deporteret til Theresienstadt. Så det er en meget kort periode? Det er en relativt kort periode. Ja, det øvrigt ligesom Gislerne, de der prominente danske samfundsborger, de sidder fra den 29. august, til, til slutningen af november, hvor de sidst bliver løsladt. Og til jøderne sidder så fra, fra oktober og så frem til slutningen af november. Så der i, i slutningen af 43, der er det sådan stadigvæk kommunisterne, der sidder der. Nej, kommunisterne de bliver jo faktisk deporteret sammen med jøderne, der bliver sejlet fra Københavns havn den 2. oktober. Der bliver kommunisterne, der stadigvæk sidder i Hårdsrådet, de bliver alle sammen deporteret til, hvad det hedder, til koncentrationslejren Stutthof. Og det er, jo også en del, det er jo også en af de ting, der har gjort, at kommunisterne øh, efterfølgende har, øh, har, hvad skal man se, har, har etableret den her fortælling om, hvordan de blev forrådt af den danske stat og... Og, øh, og faktisk, at den danske stat var medansvarlig for, at de endte i øh, tysk korsetlejre. Så hvem er så tilbage i, øh, i Horserødelejre, når vi når over på den anden side ja, 1944? Ja, så har vi, nu har vi jo så både kommunisterne væk, jøderne er væk, og gislerne øh, de prominente gisler er væk. Men fra slutningen af oktober, der begynder der at ankomme decideret modstandsfolk, altså folk, der havde lavet, hvad det hedder, sabotage og så videre. Og de kommer så i stigende tal øh, fra, det, fra hele landet. De første kommer fra Vesterfængsel. Og, øh, og det er så dem, der kommer til at befolke Horserø-lejren helt frem til, at lejren bliver overflyttet til, øh, til Fryslev den 13. august 1944. Og der sidder der på det tidspunkt øh, 750 fanger, politiske fanger i lejren. Og det er udtryk for den stigende modstandsaktivitet, den øgede sabotage. Og, og hvem er så det, der, der leder den her lejr? Hvad, hvad, hvad, hvad er det for en skal sige, myndighed hos tyskerne? Er det, er det SS? Eller hvad, hvad er det? Ja, altså i starten, der er den 29. august, og så i hvert tilfælde en, en, en, næsten en måned frem, der er det faktisk Werner Best. Altså, han, han repræsenterer jo det tyske udenrigsministerium i Danmark. Der er det værende bedst, men i midten af september, der ankommer det tyske sikkerhedspoliti, almindeligvis kaldt Gestapo, jo til Danmark, og etablerer sig her med eksekutiv Og derefter, der bliver horserød som, som får navnet efterhånden, polizeigefangende lager Horserød, døber tyskerne den. Det bliver simpelthen en lejr under det tyske sikkerhedspoliti, og det er også det tyske sikkerhedspoliti, der står for driften af frysløv er det simpelthen øh, politisoldater, der står vagt her? Er det, øh, er det folk med, med SS-distinktioner osv.? Eller hvad skal man forestille sig? Ja, altså folke, folkene i kommandantskabet, de tyske officerer i kommandantskabet, det er folk med SS-rang. Og, øh, og så er der en del danske civilansatte under det tyske sikkerhedspoliti. Derudover så er der et øh, vagtkompani af tyske so politisoldater fra ordenspolitiet, det tyske ordenspoliti etablerede sig jo også i september her i Danmark. Så der var både personel fra det tyske ordenspoliti og det tyske sikkerhedspoliti, og begge refererer jo til øh, Sikkerhedshaupdamt i Berlin. Og så, og, det vil sige, og dens repræsentant i, øh, i Danmark, det, det er, og... er... Rudolf Miltner, som den første fra september 43 til januar 44, og derefter kommer den lidt mere kendte Otto 7. SS-standarden fyrer en oberst der politi for at tage det hele med. Hvorfor øh, omplanter, det er jo så dit udtryk, øh, man hårserød til, øh, til frøslevlejren i Sønderjylland? Det gør man. Altså, den officielle begrundelse fra tysk side, det er, at, og den, den er som en øh, plausibel nok, det er, at der simpelthen ikke er mere plads i hårserød og i de danske fængsler, og derfor skal man bruge, derfor skal man bruge en større lejr. Og øh, det ligger, der ligger øh, der i, at man begyndte jo at deportere øh, fanger hen over efter og vinter. Der begynder man at deportere modstandsfolk til korsetlejren Sachsenhausen og kvindelejren Ravensbrück. Og der griber de danske myndigheder, så de protesterer simpelthen over for, øh, for tyskerne og siger, at det strider mod de aftaler, der var fra den 9. april 1940, om at tyskerne ville respektere dansk politisk uafhængighed, eller dansk politisk ja, simpelthen, at Danmark var, så at sige, en, en, en nation, der, der er bestemt over egne forhold. Uh, det protesterer man over, og uh, i marts 44, der, der, ja, man kræver så i januar for dansk side, eller ønsker, at man kan få lov til at opføre en lejr på dansk grund, således at man kan undgå de der deportationer af modstandsfolk, og i øvrigt også få tilbageført dem, der er deporteret. Og i marts går øh, tyskerne faktisk ind på tanken, og så begynder man at bygge frøsle og den bliver så taget i anvendelse den 13. august 1944, da hele hårdsrøle fanger, kommandanskab, vagtstyrke, arkiver, skulle løsøer bliver øh, ført til øh, frøsle i Sønderland, hvor man har bygget den her leje. Hvem er det, der har bygget den her Det har et dansk entreprenørfirma Nikolajsen og Nielsen. Har man simpelthen været ude og finde noget jord, og så det skal ligge her? Hvorfor ligger den lige der? Jamen, det er fordi, det er statens jord. Okay, det er så enkelt, uh, så, så enkelt ja, er det. så enkelt er det. Og, så, og så, skal man, uh, så skal man også holde sig for øje, at tyskerne krævede, altså bofensiblen krævede, at den skulle ligge tæt ved den dansk-tyske grænse. Angiveligt, fordi så man, kunne man let føre fangerne til Tyskland, hvis der kom en allieret invasion. Men med tanke på den senere udvikling, hvor man begyndte at deportere, stik mod alle løfter, Fryslev-fanger sydpå til kz så kan man jo godt øh, få den mistanke, at 7 så for sig, at han fik en lejr, der lå mere logistisk, velplaceret, lige ved grænsen, i forhold til at deportere dem videre til, til Tyskland. Så nu har du jo sådan set redegjort for, hvad tyskernes motiv er, og, og du har også taget hul på, hvad, hvad er sådan de danske myndigheders... Øh som sige, idé med at spille mm. med her, for det, det er jo meget sådan et samarbejde, og ja. øh, altså helt overordnet, så, så er det jo de danske myndigheders politik om at holde de danske flest mulige, ja. i, i, og, og, og, længst tid som overhovedet muligt i ja. Danmark. Det er danske myndigheder, der betaler for lejrens opførelse, og de betaler også for driften. Og man skal jo huske på, at den danske forvaltning, det vil sige det danske fængselsvæsen, som var i Horsrud, det flytter jo med til Frøslov og står også der for fangernes forplejning og visse andre forsyninger. Og det gør jo en kæmpe forskel. Også der ved, at de danske myndigheder får et vis indblik i, hvad der foregår i lejrene. Og man må jo konstatere, det kan man også læse i bogen, at den her danske forvaltning, den bliver jo en illegal port ud og ind af lejren. Så der er rigtig mange grunde til det. Hvem er ja. det, der er, vi kan gøre ansvarlige? Takke for, at, at det her kommer op på stå. Er det, det Gennel Svendingsen Ja, det er, det er altså, ja, altså Svendingsen, direktøren i Udenrigsministeren og så Werner Best, den rigsbefuldmægtige, det er jo den akse, det hele drejer om. Og det viser jo netop, at det er jo stadigvæk... De dansk-tyske forhold, de ordnes jo stadigvæk mellem de to landes udenrigsministerier, selvom vi har haft den 29. august. Så den 29. august, der brød samarbejdspolitikken formelt sammen, men samarbejdet det fortsatte jo blot under andre former. Nu var det bare embedsmændene i centraladministrationen, der stod for forhandlingerne med tyskerne. Men altså, det, det, det, det, man kan sige, at det der, de danske myndigheder foretog sig der, det var jo ud fra det mindste ondes etik, Altså, man forsøgte at undgå det, der var værre. Nu skal vi høre den dengang 82-årige fange- og modstandsmand Erik Lagerlsen. Det er i en optagelse fra 2013. Han skal berette for en gruppe børn øh, om, øh, hvordan det var, da han som kun 18-årig ankom til Fryslevlejren. Vi kom jo altså ned med tog fra Aalborg. Og så gik vi gennem, om, det var om natten, så gik vi med magtposter med maskinpistoler. Så gik vi her gennem skoven, og så kom vi her ind af hovedporten midt om natten. Og de sang de der vagtposter, som man skulle tro, det var venlige folk, men det ved jeg ikke rigtig, om det var. Henrik Skov Christensen, hvem er det, der bliver sat ind i den her lejre? Vi har været omkring det før. Det er jo det er de modstandsfolk, som tyskerne på en eller anden lede forbrugende og Der er rettjære, og folk, der bliver taget. Og så videre. Ja. Øh, det, er, øh, det er noget med en, en afhøring hos Gestapo, og, øh, og så på det her tidspunkt er man ikke så gået i gang med sådan at henrette folk. Øh, så det er i første omgang, at man ryger i, øh, i spjælet, og ja. så ryger man videre til en fanglejre. Jo, de var jo faktisk begyndt at De hentede jo folk i hårsrød til henrettelse. Men brug, tyskerne brugte jo hårsrød som sådan en slags hyttefad således at forstå, at hvis befolkningen der modstandsbevægelsen ikke var aktive, så undlod man at henrette de her folk, man hentede i Horserød. Var man aktiv, så henrettede man folk. Det var jo den skæbne, der overgik for eksempel Vidstengruppen. De blev jo hentet i Horserød og ført til København, kom for krigsret og blev efterfølgende henrettet. Men stadigvæk de fleste af dem, de kom til, øh, til Frøsleplejren? Hvis ikke ja. de kom øh, længere til Tyskland? Ja, man kan sige, altså de første 750 fanger, der kommer til Frøsleplejren, det er modstandsfolk. Det, og det udgør jo modstandspionerende, det vil sige på den ene fløj kommunister, og på den anden fløj nationalkonservative. Men med tiden... Der bliver, altså der, bliver, der bliver, lige så vel som modstandsbevægelsen udvides rent politisk, den politiske midte kommer mere med, der kommer sådan mere systemtro modstandsfolk, for eksempel officerer, så kommer de også til at præge billedet i Frøslev. Plus, der kommer også politifolk til Frøslev, der kommer grænsegendarmer, som jo bliver, bliver taget af tyskerne den 19. september 44 og så kommer der også de her asociale og kriminelle. Så man kan sige, at det bliver en langt mere brugt forsamling, i, øh, i Frysløv. Og øh, nu har du allerede nævnt nogle af kategorierne, øh, og man kan jo også gruppere dem på anden vis. Der sidder faktisk også kvinder ja. i lejren. Hvor mange er det jo? Ja, altså i Horserød sagde der vel formentlig 50 max 75 kvinder. I øh, Frysløvn var der med tiden to kvindebarakker, og der var vel omkring 150 til 200 kvindelige fanger Men der skete jo, det er svært at gøre op, fordi der skete jo jævnligt løsladelser, ligesom der gjorde blandt de mandlige fanger men øh, 50-200 stykker. Hvor, hvor, eller 150-200 af stykker. Hvor, hvor, hvor mange sad i øh, i da der var allermest? Det gjorde der natten mellem, eller døgnen mellem den 20. og 21. april 1945, der sad der 5.500 fanger i Frøsleven. Men det skyndte sig så den lykkelige omstændighed at øh, der kom jo nordiske fanger hjem med de hvide busser, og det betød en total overbefolkning i, i nogle få døgn i, i Frøsølejren. Men ellers vil jeg sige, at sådan fra marts 45 der var fangetal på ca. 738-100. Hvad var sådan lejren bygget til? Den var vel bygget til omkring 1500 1.500-2.000 fanger. Det lyder ikke som om, at det er sådan et specielt sundt, også med henblik på sundhedsfare, at man er sådan overbefolk. Og ja, det og var... Det der. Jeg vil tro, der var en lidt stram hør i nogle af, af, af belægningsstuerne. Vi kunne lige uh, dvælle mere omkring de her asociale... Uh, altså, det, det, det er jo sådan uh, et Det var der sikkert også allerede dengang. Altså, hvem, hvem er det? De får sådan en hænekampsfrisyre ja. for ligesom at skille dem ud, af andre fanger, og det vil vi selvfølgelig for og. og og genere dem, at man gør det der, eller går ud fra Ja, altså, de bliver jo simpelthen udsat for negativ særbehandling, og her taler jeg både fra tyskernes side og fra medfangernes side. Ja, men hvad er en asocial? Altså? En asocial, det, var, det kunne... Nu skal man tænke på, i Tyskland, der havde man jo, hvad skal man sige, kategorier af indespærrede, der hed asociale og, og kriminelle. Hmm. Det, var, det var formelle fangekategorier i de tyske korsetlejre. Så det, når vi siger asociale og vanekriminelle, så er det, det er tyske betegnelse. Asociale, det kunne for eksempel være, at man i Aarhus spærrede skade af, som var en notorisk sortbørsgade og med bordel og, og så osv. Spærrede af i begge ender, og så gik man alle folks afsvejs igennem, og dem der ikke kunne gøre øh, behørigt redde for bopæl og hvad de lavede her osv., de kunne bare ryge ind. Det var nok til, at man røg i forholdsfuldejen. Der var også sådan nogle rassier her i København, der røg de så i Vesterfængsel. Og vanekriminelle, det var simpelthen nogle, man fandt ofte ved at gennemgå det danske kriminalregister. Altså tyskerne gik de danske kriminalregister igennem og pillede nogle folk ud. Så når man siger asocial, så skal man ikke forestille sig, at det er vakkebåndter? Jo, også det. Øh, kunne det være, at nu siger bare homoseksuelle? Det var ja, bare dengang jo der kan anderledes sagtens, i dag. Der, kan sagtens ligge, der var jo nogen, der sad der er arresterede i, i Frøslev som homoseksuelle, men der kan sagtens være et mørketal blandt de kriminelle og asociale af homoseksuelle. Det skriver jeg også lidt om i bogen. Okay. Øh, så er der jo også Men en... altså det er jo bagateller ofte, altså, en, øh, en knægt på 18 år, der stjæler en kasse øl og, og, og bliver, ryger i fryslo og bliver senere deporteret til korsetlejre i Tyskland og lider en kranskæbne. Der. Så man skal ikke låse sig fast på sådan en, en, en, en sådan meget snev tolkning af, hvad asociale kan være for nogle mennesker? Nej, og der blandt de asociale er kriminelle, der dækker sig også, det ved vi, enkelte modstandsfolk. Og lejrleder man altså fangernes øverste tillidsmand, han har jo efter krigen i en beretning skrevet, at blandt de asociale, der var der folk, der var helt all right, mens blandt de politiske fanger var nogen, der var dybt asociale. Alligevel, Henrik Skogne så havde fangekategorien asociale, de var sådan nederst i fangehierakiet. Ja, det var de. Og hvordan... Hvis man i sådan, en, i sådan en hverdag, i sådan en lejr der, hvordan kan man sådan opleve det, øh, man er, man er De mindre... blev udsat for negativ særebehandling. For det første, du øh, omtalte det her med den specielle hanekampsfrisyre, de blev udstyret med, så alle kunne se, hvad, hvad det var for nogle folk. Og øh, de blev udsat for straffeeksercits fra tyskernes side, og blev det hele taget dårligere behandlet. Men, men der var ikke sådan stor stor øh, øh, omsorg fra, fra skal man sige, de, de, andre fangekategorier? Som Nej, lidt det ser de kategorier. ud som om, det bløder sig lidt op hen ad vejen, og det ser også ud som om, den ikke var unison, den der udgrænsning af, af de asociale og kriminelle, at der faktisk var nogen, der syntes, at de var uk okay, og dem skulle man også være solidarisk med. Nu skal vi snakke lidt nazistisk, ikke fordi vi har lyst til det, men fordi det simpelthen også er et, et, et ord, som nazister bruger. Øh, gestapo i hvert fald, siebenhaft. Ja. Øh, Henrik, hvad betyder det? Ja, det er sådan noget med, at man bliver arresteret med slægtsansvar for nogen, der har begået antityske, antinazistiske handlinger. Så hvis ikke de kan få fat på vedkommende, så kan de jo altid snuppe en bror eller en søster eller børn. Og så så man, man får lov til at bøde for, at en familiemedlem ja. har foretaget så ja. ting, som tyske værnemagt ja. ikke bryder sig om? Ja, okay. eller Gestapo. Altså, hva, hva, det var I i sad der, der sad en del pårørende til tre SOE-faldskærmsagenter, har jeg konstateret. Hvor mange sidder der i Sibbenhaft i, i Fryslev? Ah, det er vel omkring 20-25 stykker. I det lag, det er. Men de bliver ikke sådan udsat for sådan øh, særlig, øh, som så siger, negativ Nej. behandling? Nej. Okay. Men altså, det er, jo, øh, det er jo meget begrænset, det her haft i Danmark, i forhold til for eksempel i Norge. Der var der langt flere, der sagde haft. Så er der øh, en øh, særlig gruppe øh, danskere, som sidder under beskyttelsesophold. Øh, hvor mange af de, og hvem er de? Ja, tyskerne kaldte dem for, de evakuerede dem, altså de evakuerede. Det var simpelthen personer, som ikke kunne øh, gå i fred ude i samfundet, øh, fordi modstandsbevægelsen efterstræbte dem på livet. Jeg synes nu mere, at det er pårørende, altså kvinder, altså koner og børn, til sådan nogle efterstræbte. Et godt eksempel, det er jo i øh, Birgedal Hansen, den notoriske gestapo-mand. Hans kone og barn sad over i den her evakuerede, de her to evakuerede barakker. Fangerne kaldte dem for stikkerbarakkerne, og, og, og børnene der, dem kaldte de meget uvenligt for stiklinge. Ja, det lyder ikke særlig. Øh, øh. Øh, rart. Men, men, men man kan sige, de har jo sådan også nogle, må jeg gå ud fra, nogle, noget friere forhold end, øh, end resten. Ja, men de var på, på en måde at betragte som fanger. Det var, det var en ren beskyttelsesforanstaltning. Men der sidder jo også, som man sige, nogle berømtheder, måske senere berømtheder, ja. Grete Bartram, som du selv har ja. skrevet en bog om, og, og den øh, notorisk savnomspundende Jørgen Valdemar Beach, ja. øh, som er en af dem, man mistænker for at have Øh, likvideret, skudt, træbt, øh, øh, øh, redaktør Klemsen. Ja. Øhm. Begge to, når man går i deres affnarmebefæle, det vil sige deres fangejournal og de der indsættelsespapirer fra Gestapo, så står der faktisk, at de er indsat på grund af modstandsarbejde. Men for, for Grete Bartrams vedkommende, der er det i hvert fald helt sikkert, at det havde hun ikke begået. Hun var indsat simpelthen for at skulle fungere som, øh, som cellestikker. Men Bitch ved jeg ikke, han kan jo have involveret sig i noget illegalt arbejde, jeg skal ikke kunne sige det, men det er tydeligt på, på Bartrams øh, eksempel, at man udstyrer dem, man sikrer dem simpelthen hele vejen igennem, således at også deres papir, indsættelsespapir, papir, fremgår det, at de er illegale. Simpelthen for, at de ikke skal blive kompromitteret af deres medfanger. Det blev jo så Bartram, fordi der var til synlandet nogen, der vidste, at hun var på den forkerte side. Så hun var der ganske kort, så tog hun til Aarhus igen. Og Bitskæbne er, er ukendt, og hvilket også bidrager til ja. den her savnomspundenhed. Ja, han, han, kom, han, han var jo en af dem, der blev arresteret af fangerne den 5. maj, da lejren blev befriet, og blev så sat ind i det, man kalder forhuslejren. Ikke? Men der flygte han faktisk fra i løbet af, jeg tror det var maj eller juni 45 og ikke set siden. Hvordan er forholdene for skal vi sige, de her gennemsnitlige danske fanger øh, i Fryslevlejren? Altså, de får nok at spise, ja. øh, og så har de, sådan, øh, har de sådan noget at skulle øh, have sagt, eller er der noget sådan, øh, kan de organisere sig på en eller anden led, eller hvad? Hvordan, hvordan kører det? Jamen for at starte med det første. De spiste udmærket. De fik god, solid husmandskost, øh, tillavet af det danske fængselsvæsen. Og jeg har ikke hørt nogen gamle fanger. Jeg har talt med en del, mens de stadigvæk levede. Der var nogle af dem, de slog sig på maven og sagde: mm, Det var god mad, de fik. Solid kost. Ikke god med mad, men solid kost. Med hensyn til at organisere sig osv., så, så, så skal man jo holde sig for øje, at det var en tysk lejr, og tyskerne havde et system i den slags lejre. Det havde man også i hvor med fange selvforvaltning. Det vil sige, det var fangerne selv der administrerede deres interne forhold. Det vil sige, at de skulle selv organisere arbejde, og man udpegede en lagerælteste blandt fangerne, det vil sige en lejrleder, som skulle holde styr på sine medfanger, og som skulle stå for forbindelsen mellem fangerne og den tyske lejrledelse. Og det var jo faktisk de her, det var den her lejrledelse, der på mange måder drev den indre lejr med alle funktioner. Og det var også helt nødvendigt for den tyske kommandant, han havde simpelthen ikke folk til det. Og det gjorde også, at de fik indflydelse på deres forhold. I de tyske korsetlejre, der er det for mig noget af det mest modbydelige, det er jo de her fangeselvstyre, også kaldt overfanger. Kaphorne. Kaphorne, ja. Den nærmeste plageånd i en tysk korsetlejre, det var som regel en medfange, sådan en overfange. Og de øh, udmålte jo også af, disciplinære afstraffelser og, og altså udførte dem bankede, altså standardstraffen, det var 25 af auf den Arsch, altså 25 slag bagi med et eller andet slaginstrument, en knippel eller et bundbræt fra en seng, eller hvad man nu kunne finde. Sådan var det ikke i frøslejren. I frøslejren der udgjorde fangeledelsen et effektivt skjold mellem fangerne og den tyske lejrledelse. Og det skyldes jo dybest set at der var jo ingen grund til, der var jo ikke nogen, hvad skal man sige, nogen anledning til at skulle kæmpe for sit liv, for fy, altså fysisk overlevelse. Der var mad nok i lejren, det var der ikke i korsetlejrene. Så derfor så drejede det sig i korsetlejrene om at få, få adgang til den øh, knappe mad, der var. Og det gjorde man så ved at træde op på hinanden, simpelthen. Det, men det var der jo ikke noget som helst. Øh, nogle anledning til at gøre i frøslølejren. Og det var heller ikke alle de her formelle, trods alt, formelle fangekategorier og nationaliteter, som tyskerne i korsetlejrene spillede ud mod hinanden. Så vi, det her billede, vi har af som er voldsomt, altså med, med, med konstant vold og mishandling mm. og, og, og henrettelser og sådan stort set sådan, øh, øh, hele tiden, og sådan noget, det, det er helt væk her. Der er stort set ingen, altså der er enkelte tilfælde af vold i, i Fryslølejren, hvor en, en tysker giver, men, men altså her taler vi så noget som et los i eller en, en ørefin, men ingen, uh, ingen ekscesser i vold. Der er ingen epidemiske sygdomme, som slår fangerne ihjel, og så videre. Så frøsgelejren, den, den adskiller sig fra tilsvarende lejre på, altså helt markant vis. Også i forhold til dem i Norge, som er samme type. Så, så vi kan glemme alt om overdødelighed og alt sådan noget. Det er der findes Altså, ved du hvad? Der var så mange, fanger, uh, mange læger blandt fangerne, at, at lægedækningen blandt fangerne i frøsgelejren, den var faktisk bedre end, end udenfor i det almindelige civile samfund. Hvordan er sådan forholdet til sådan de, de tyske vagter og lejrledelser? Der vil jo altid være sådan et arketypisk underliggende øh, modsætningsforhold, men man må konstatere, at det var meget få af, af, af, af tyskerne, der var decideret frygtet øh, eller hadet, heller ikke engang lejerkommandanterne. Var, der var en eller anden form for, øh, om ikke samme så i hvert fald øh, nogenlunde fred øh, mellem øh, vogter og, og fanger. Nu har du jo haft lejlighed til at tale med, med, med de fanger, der var, mens de, mens de stadig var i live og så videre. Hvad, hvad, hvad fortæller de om, hvordan de fik sådan øh, dage til at gå med? Jamen, øh, noget helt karakteristisk, det var jo, at de så tilbage på deres ophold i fryslov. det er selvfølgelig i, en mm. i et harmoniserende lys, ligesom vi alle husker, hvad er ja, Præcis. Soldatertid og ja. De så tilbage og så tilbage på deres ophold i Frøslev som et højskoleophold. Hvor man dyrkede masser af kulturelle aktiviteter. Folk fik lov til at udfolde de talenter, de havde. Og nogen fandt talenter, de slet ikke vidste, de havde. Altså med hensyn til at tegne og så osv. Kunne man få lov at læse bøger? Jamen, de, øh, man fik lov til at oprette et decideret bibliotek. Så der var altså, rig adgang ja, ja. til slags ting? Ja, ja. Hvad med vislæsning og sådan noget? Nej, Øh, jo, hvis du ville læse øh, Fæderland, altså den nazistiske avis, eller det tyske mindertals nazistiske avis, nordslæsevis et men ikke, ikke der var ikke adgang til almindelige danske aviser. Men der var et åndsliv, som du, du taler om, ja. altså hvad med kudstjeneste kunne man føre? Også det, der var masser af præster nede, og altså ifølge havsordningen, altså lejrregulativet, der var det forbudt. Altså det strider jo mod den nazistiske valganschau, det der med, med kristendommen. Verdensansk ja, ja, nemlig. Og, øh, men der var altså adskillige præster dernede, og de sørgede for at, øh, at forkynde evangeliet for deres medfanger. Og øh, nogle af de ting, som de også var gode til, det var at, at lave revue og at komponere ja. sange, og det skal vi lige høre et eksempel på her. Foreningen Forsløv holdt et års stiftelsesvast og der sang de gamle forsløvfanger nogle af disse sanger. Og der var blandt andet en af dem, der hed kromkrom. Det er den sammenkvæde, kromkrom, Krom, og Krom. Og vi har inviteret forfatteren og en halsnæs tidligere fanger fra lejren op i radiohuset for at høre lidt nærmere om denne mærkelige sang. Hvordan blev den til? Ja, den blev set på den måde, at vi var på vores stue der var i sin revyhold. Og vi var jo gået tomt for både tekst og musik og det hele. Men ved aften så lå der en mærkelig mand over i sin køje, og han havde en melodi, han lå og nynnede og den fik vi fat på og så gav vi os til at komponere både musik komponere musikken om og lave tekst til den hvordan kunne man gøre det uden musikinstrumenter For ja vi, vi ikke nej det havde vi ikke da vi kom men vi lavede nogle. vi fik bare man morgen i begyndelsen og der så vi så en tom man skar den over og lavede en guitar strengens muligvis inden udefra og på den måde klarede mm. vi musikken ja. hvad sigter så det mærkelige om krom krom kratter krom hvad der, det sigt? ja se, når man sådan sidder jeg sådan et sted, så får man jo ikke nogen inspirationer udefra, så må man bruge dem, man har og har hørt før i tiden. Og der havde jeg en ven. Hver gang jeg mødte ham, så sagde han altid, krum og krum og krum og krum. Og så sagde jeg til min ven, jeg lavede revy sammen med, det bruger vi. Og det gjorde vi så. Kunne man sådan sidde og lave revy i Froslav Lager? Hvad sagde tyskerne til det? Ja, de var jo ikke glade for det, for de vidste det ikke, så det gjorde ikke så meget. Så vi klarede den meget godt. Vi bare brænde. Det vil sige, vi sad hjemme på stuen, og når kom tysker, så bare vi brænde på den er måde at klare situationen. Hvad handler om krum, krum kradra, Den handler om landets liv, hvad der er sket, og alle de små episoder, der nu kunne være nede. alle de åndssvagheder, tyskerne fandt på dengang. Ja, vi må hellere høre den. For ja, at, så, nu skal, skal vi med. Nu vil jeg synge en vise om lageren. hvad havde jeg sket, og tiden går... Friheden Ja, og det var jo et eksempel på, øh, hvordan man kunne få tiden til at gå med, ja. og, og det var så en sang, og, ja. og vi kan her til sidst i udsendelsen, så kan vi faktisk høre hele sangen. Men, mm. men øh, der kunne også være andre sysler, Henrik øh, de kunne blive sendt ud og grave panserspæringer til sidst. Ja, det, nu vil jeg lige sige, at når de ser tilbage på det som sådan et øh, røgskoleophold, hvis man går ind i de samtidige illegale dagbøger, så vil man jo også se, at det har også noget med temperament at gøre. Nogle de var jo som fisk i vandet, og andre, de led under at være indkvarteret sammen med folk, de måske ikke brød sig om. Og som, de var ved at blive sindssyge, simpelthen. Altså, det var det, man dernede kaldte for fængselsvis. Jeg kommer med flere eksempler på det i, i bogen. Men der var nogen, der ikke trives i det der. Og så var der jo også noget andet, og det kommer vi måske ind på lidt senere. Det er jo det der forhold, at der... En måned efter lejren var taget i anvendelse, der blev de første 200 fanger deporteret sydpå på stik mod alle løfter. Og den der trussel om en vilkårlig deportation, den, den matrede simpelthen mange af fanger, Den hang som sådan en mørk sky over lejren resten af tiden dernede. Men ja, de blev sendt på, på arbejde syge for grænsen, pansersbæringer. Det var jo, fordi tyskerne etablerede den såkaldte frisavold, et fæstningsanlæg vendt mod en allieret invasion, der gik helt fra Emsland ved den tysk-hollandske grænse, og op i Nordslesvig, det vil sige i Sønderjylland. Og der blev frøslevfangerne udkommanderet til at grave panserspæringer lige umiddelbart syd for grænsen. Det var i nogle dage i november, Det var, jeg tror, det var 700 fanger, der blev udkommanderet. Og det holdt så i løbet af nogle få dage i fangernes egen forståelse, fordi de knækkede spaderne, men øh, den helt etrulige forklaring, det er, at det kostede for mig i bensin, fordi de lastbiler, der skulle transportere dem derned, de bliver rekreveret helt fra Kiel, og altså, det hang ikke sammen. Så til sidst, så, øh, så slap de for at komme derned og grave panserspæringer. Der er det så også tankevækkende, at panserspæringer i det område, det gravede også fangerne i korsetlejren Ladelund, som ligger lige syd for grænsen, Ladelund-lejren, der var især mange hollandske mænd fra den lille by Putten. De var taget som gidsler, sendt til Nøgen gamle, Og de døde som fluer simpelthen. Altså ganske få kilometer fra, hvor fryslerfangerne gik og gravede og hyggede sig med at spader. Der døde de simpelthen som fluer, de der hollandske korsetfangere. Meget tankevægt. Ja, øh, Der var også andre ubehagelige ting. Øh, Himmelfartskommandorer. Hvad var det for noget? Ja, det var jo, øh, det var jo tysk, en tysk foranstaltning for at forhindre jernbanesabotage. Man tog simpelthen nogle fanger og satte ind i den forste vogn lige bag ved lokomotivet og, øh, for at forhindre, at der skulle ske jernbanesabotage. Så det var sådan en slags gisler. Der blev udtaget af skilige hold i frøsleren i, øh, i en periode til de transporter. Nu siger du ubehageligt. Ja, jo. Men de hygger sig som mænd gevaldigt undervejs. Det er sådan helt svejkske dimensioner, hvad de foretager sig op til Aalborg og tilbage igen, og hvordan de forbrøder sig med de tyske vagter og går på, øh, på druk og på indkøb i Aalborg. Altså det er helt absurd. Så hele farts er måske sådan et, øh, et, et... Det lyder ubehageligt. Ja, det gør det. Det. Det, var, det var noget fangerne dybt de her. Tyskerne de kaldte dem jo for minestrygere. Men øh, fangerne døbte for himmelfartskommando, altså i den forstand, de skal ryge til himmelen, også hvis de går på en, øh, går på en, øh, en sabotageladning. Ikke? Det skete så ikke, og det gør så måske også, at man i tilbageblikket, så har det, så ikke, været, så har det ikke været så slemt, når, man, når der ikke kan peges på nogle eksempler på det. Men øh, som du før nævnte, Henrik, øh, det her med, at øh, man kan blive taget ud og sendt sydpå, mm -hmm. det er den der trussel. Det er måske i virkeligheden det mest ubehagelige ved hele opholdet ja. i, øh, i frystle -lejen. Det var den trussel. Ja, ja. Og det beretter øh, fangen og modstandsmanden Erik Lauritsen om øh, i, i det her klip, altså hvordan det var at, og stå der og, og høre fangernes navne blive råbt op med henblik på deportation. Så blev vi kaldt ud om natten, og så stod vi på ræd og række hernede. Så kom der nogle tyske, tyske soldater med nogle lister over folk, som skulle sendes videre til tyske fangelejre. Og så stod vi her, og så stod de og råbte os op. De personer, hvis navne står her på dem har jeg altså siddet i Fangelejr med her, og dem har jeg kendt. Og hvis man kigger ned over den her dato der, så kan man kigge ned her, så, så er det jo alfabetisk orden. Og så har de sat et lille kors ved dem, der døde dernede. Men når man kigger ned her, så kommer man til Larsen, Larsen, Larsen, Larsen, Larsen, Larsen, Larsen. Men der er ikke nogen Lauritsen. Og jeg stod her og ventede på, at mit navn kom og da det så ikke kom og de så gik over til det næste der så blev jeg så lettet og glad for så vidste jeg så at jeg skulle ikke derned. Ja, og det kan man jo knap sætte sig ind i hvordan det har været, men øh, øh, omkring 2100 fanger blev så øh, deporteret til Tyskland og hvor, hvorfor skete det det? Ja, altså de, de 500 dem, det, er, det er så i Horserølejren, og det var jo kommunisterne, jøderne og så de modstandsfolk, der blev deporteret øh, hen over efteråret, øh, 43, vinteren 44. Frysler, det var jo cirka 1600, og det startede den 15. september, altså bare en måned efter lejren var taget i anvendelse. 44? Der kom de, ja, og der rørte de første to afsted, så, og det blev efterfulgt af flere større transporter således at øh, cirka 1600 kom syde på. Stor, altså alle, undtagen den sidste store transport i midt, så sent som midten af februar, der gik til Dachau, så kom de alle sammen til Korsetlejen og en gammel lige syd for Hamburg. Og her mødte de jo forhold. Der var afgrundsdybt forskellige for dem, de kendte i Folkslav. Og, øh, og vi ved jo, at nogle af dem kan ikke komme tilbage igen. Ja, cirka 225 af dem kom ikke levende fra det. Men man kan vel sådan overordnet vil sige, at planen med at holde danskere danske fanger i Danmark sådan overordnet lykkedes. Mm -hmm. Det er sådan, som jeg... Hvis det er 8.000 fanger i alt, ja. så er det sådan en øh, tre 4 godt og vel, som bliver i, i landet. Man må jo gå ud fra, at hvis ikke frøsleren var blive bygget, så ville alle de der mennesker blive deporteret sydpå. Så på den måde kan man sige, at det er en succes, i hvert fald en betinget succes, men en, øh, en 100% succes var det jo ikke i og med, at der var 1.600 der blev deporteret. Men så må man også se på, at det forhold, at de bliver anbragt i, i frøslov, det udskyder jo også tidspunktet for deres deportation. Og det er meget betydningsfuldt for overlevelsesmulighederne. Man kan jo se i de første deportationer fra frøslov der i september-oktober 1944, der er det jo en dødelighed på op mod 30% i de transporter, mens den faldt af skillet, jo længere vi kommer hen i tid. Kunne man som fange i lave illegale aktiviteter og for eksempel høre radio? Der var mindst to illegale radioer i frøskelejren. Det er de to, vi, nu, vi helt positiv kender til. Der var en i den såkaldte studenterstue og en i den såkaldte geddestal. Altså det var to fangestuer. Og der fulgte man jo med i frontudviklingen og hørte den engelske BBC-udsendelse til Danmark. Hvad kunne man ellers lave? Altså, sådan, ting, som man ikke måttede? Ja, lige ved at sige, hvad kunne man ikke lave? Altså alt, øh, alt, hvad der var, ikke var tilladt, og det var meget, hvis man skulle gå efter havsordningen, <laughs> det kunne man lave, og det øgede selvfølgelig underholdningsværdien, hvis det var forbudt. Så, Men var, altså, var, var straffene hårdere, hvis det blev opdaget? Øh, hårdere og hårdere. Altså disciplinære straffene, som var foreskrevet i straffordningen, det var som regel fratagelse af begundstilser som øh, hvad, retten til at modtage postpakker i en periode og besøge i en periode, og så kunne det, så kunne det kombineres med et, øh, et tidsbestemt ophold i lejrens arrest øh, øh, i mørke, altså øh, isolationsarrest i, i mørke, og det kunne da være med, med, med, med et brød, altså kun på vand og brød i en, i en begrænset periode. Uh, der var folk, der blev løsladt, kan jeg forstå. Der var masser af folk, der blev løsladt. Er det, fordi de udstået deres straf? For Nej, fordi jeg, ja. de sad der ikke. Det var, det var meget, meget få, der sad i Horserød og Frøsler på tidsbestemte straffe. Det, der skete, det var, at Gestapo afhørte menneskene, og når de, eller de her folk, de havde taget, og når de så følte, at de ikke kunne få mere ud af dem, så betragte de deres sag som afsluttet, og så sendte man dem til Horserød og til Frøslerød. Er der nogle eksempler på, på flugtforsøg, og måske flugt, øh, der rent faktisk lykkedes? Ja, ja. Der var fem vellykkede flugtforsøg for Horserød, og, og cirka 20 fra, fra Frøslev. Og en af dem, det er jo Jørgen Røgle, den kendte modstandsmand og læge. Ja. Han, øh, han lykkedes med ja. at flygte derfra. Han øh, han øh, allierede sig jo med den danske forvaltning, altså de her, modstands-, eller brug, de her fængselsbetjente over i den danske forvaltning, han fik bygget i lejernes øh, snedigeri, altså fangenes værksted der, der fik han bygget en brødkasse, hvor han kunne ligge i. Og øh, så i alliance med, med lejerkøkken, altså de, øh, den danske forvaltningskøkken, så blev han lagt ned i kassen og fik hældt kammerjunger og brødrester og ting og sager over sig, som blev kørt ud til bønder i området som, som grisefoder. Så der, der lå han altså nede og blev kørt ud igennem porten og og rejste sig så op i, i fuld højde, da han ankom til, til gården, og konen på gården, da hun fik så lidt af et chok. Men det her med at, sådan, øh, at sidde med en tang, og sådan klippe så igennem pigtråden, og så ud og sådan noget, det, det var ikke sådan, man flygtede. Og der var, var nogen... Også fordi der var sådan øh, et miner hele vejen rundt, var det? Jo, der, der var et minebælte uden for pigtråden, men det var sådan set den vej, Altså, der var faktisk ganske mange af de asociale og kriminelle. Forholdsmæssigt var der langt flere af dem, der forsøgte at flygte en af de politiske fanger. Og for dem, der stod kun én, var I åben, og det var at komme ud gennem minebæltet. Fordi de kunne ikke som de politiske fanger regne med tavshed fra den danske lejrledelse sige, og hjælpe endda aktiv hjælp fra den danske forvaltningsside, altså fængselsvæsenet. De måtte ud gennem minebæltet, og det var der to af dem, der er ved. Her fortæller fange Erik Lauritsen, hvordan han som ordonans fik mulighed for at komme ud af lejren ved at udgive sig for en fange, der egentlig skulle ud med de hvide busser, men som ikke var til stede. Da de hvide busser var her, og deres, de fanger, der var kommet hjem fra Tyskland, de øh, overnattede her fik mad her, så skulle de videre. Og det foregik med, at man, der stod nogle borger her, og så nogle tyske officerer med nogle lange lister, og så kom fangerne ud, og så blev de tjekket af på listen. Herre Adamsen og så videre hele vejen ned igennem. Og så fik jeg chancen, fordi jeg var ordnans så løb frem og tilbage. Så fik jeg chancen for at opdage, at listerne ikke var helt korrekte. Der var manglet nogle personer, som var på listen, men som ikke var her til stede. Og så tænkte jeg, jeg, jeg snupper have hans navn, og så tager jeg med bussen. Og det gjorde jeg så, så skrev jeg navnet ned på en tændstekæske. Her! På den her vej ind gennem lejren. der stod alle de der hvide busser, som havde været ned Og det var øh, svenske buschauffører og danske buschauffører, som havde været dernede. Og det var skide farligt, fordi der fløj også øh, engelske og amerikanske flymaskiner hen over de øh, landeveje der, hvor de skulle køre. Og gudske lov blev de altså ikke ramt, fordi de kørte der med røde korsmærker ovenpå. Men de holdt altså her, og så stod de tyske officerer og med listerne, som de jo også altså havde gennemgået derhen Og så da de kom til den navn, som jeg havde skrevet på tætsegæsken, så smuttede jeg ind i bussen, og så kørte jeg med bussen ud af lejren. Og så var jeg en fri mand. Ja. Det var smart. Ja, det var sgu smart. Ja, det var sgu smart. Øh, og så kom og blev Erik Lajusen øh, fri og kunne fortsætte i modstandsbevægelsen ind til befrielsen. Øh, og hvordan forløb øh, 4.5. i, i frysleplejren? Ganske fredeligt. Altså, man havde jo frygtet, hvordan, øh, det, for, hvordan den tyske, det tyske sammenbrud ville forme sig. Altså, lejrleder Diemand, kapten Dimand, han, øh, han havde jo erfart øh, gennem sin kanal, sine illegale kanaler og gennem radioerne og de illegale radioer i lejren, at øh, opløsningen af lejrene sydpå var foregået helt forfærdeligt mange steder, altså med masse likvideringer af fanger og... Ja. Så han frygtede, at noget tilsvarende kunne ske i frøsø. Han frygtede, at rekylgeværene i vagtårne, de kunne blive anvendt mod de her spinkle barakker med frygtelig virkning og, og panserfavs, altså et anti-panservåben, som tyskerne også rådede over. Så han har forsøgt at tage højde for det ved at som sig med en del af de tyske fangevogtere, at de ville være i det mindste passive, måske endda være behjælpelige, i, så de kunne overtage lejren fredeligt, fangerne. Men det forløb alt sammen fredeligt han førte en forhandling med den tyske lejerkommandant, og, og så øh, blev fangerne sendt hjem i, i løbet af den 5. maj. Horserødlejrene forlod vi jo sådan pludseligt. Øh, hvad, hvad, hvad, hvad foregik der så i den resten af krigen? Ja, det var... Der behold, det tyske politi beholdt lejren som en slags kaserne, og politi- øh, eller hundetræningsskole altså havde forskellige aktiviteter derop. Og efter krigen, der blev det jo så... Øh, landsvigerlejre og, og kvindefængsel og, øh, og det kan man jo sådan set også sige at, at, at frøslevlejren også gjorde, øh, det gjorde den, ja. det, og den blev også omdøbt Ja, lejren blev omdøbt til Forhuslejren, det vil sige, at den fik navn efter en anden landsbyområde, altså Frøslejren, det er jo efter landsbyen Frøslev. Og det var jo noget, modstandsbevægelsen ønskede, fordi man følte, at Frøslev var et hedersnavn, og det skulle ikke besudles af de nye folk, der kom til at sidde der, altså folk, der var interneret som landsviger. Og det var jo den gamle fangeledelse, der kom til at udgøre det nye kommandantskab i Forhuslejren i sommeren 1945, så de kendte jo lejren som deres egen buksel så de brugte faktisk de gamle tyske reglementer og strukturer stort set uh, uændret indtil fængselsvæsenet overtog lejren i sin helhed den 3. august 45, så skulle der afzones og varetægtsfængslet efter underordnede forhold, og det vil sige statslige regulativer. Men i den der overgangsperiode, der, der var der en utrolig kontinuitet fra Fryslav til forhusleje. Det er meget interessant. Øh, og og forhus, dem, der sad i forhuslejen, det var jo i, i, i stort omfang... Øh, Folk fra det tyske mindretal. Og, og hvorfor sad de der? Fordi de havde samarbejdet med tyskerne meget aktivt i løbet af krigen. Militært, politisk, økonomisk, og hvor mange var? Og hvor mange var de? Ja, der var 3500. Der, blev, øh, der, der sad der i kort eller længere tid. Og hvor lang tid øh, fungerede Forhuslejren? Den fungerede til efteråret 1949. Det er jo lang tid. Ja, betydelig længere end og hvad Og hvad skete der så øh, med den lejre, øh, Fryslev-Forhuslejren? Den blev til padborg lejen, Så tog vi den tredje <laughs> lokalitet i anvendelse. Og der blev den her kaserne i efteråret 1949. Og det var den indtil... Det har den været op til en gang i 60'erne, så overtog civilforsvaret lejren som kaserne. Og så er det på et tidspunkt blevet museum. Ja, så blev det et museum, mens, mens faktisk øh, herren var der. I 1969 der var der tidligere froskeløfanger, der etablerede froskeløgens museum. Og jeg besøgte lejren i, som 13 år tilbage i 1982. Jeg har desværre ikke været der siden, men det har jeg en plan om. Øh, men det gjorde ja. et stort indtryk, vil jeg sige, og ja. være der faktisk. Jeg tror også, der er mange lyttere der har nok har været der på et tidspunkt. Det er en stor brist i din dannelse, at du ikke har været ja, der siden. Jeg ved det godt. Jeg burde været, været der hver eneste år. Men du har jo haft ansvaret for det museum i rigtig mange år ja, fra 1989 til 2021. Og der er, det, der er det undergået store forandringer, vil jeg godt sige. Og hvordan er museet i dag, vil du sige? Hvordan vil det? Det er et fangemuseum. Det er et museum om Fryslelejren og om Forhuslejren. Siden 2012 har museet også haft en permanent Forhusudstilling, det vil sige om tiden som landsvirlejre. Og hårserødlejrene, øh, hvad, hvad er det? Det er jo en fængselsinstitution. Og der har jeg, som jeg tidligere nævnte, også været med til at lave et museum op, sammen med Esben Kellebæk fra Frihedsmuseet og helt talt Frihedsmuseet. Men det fungerer faktisk som et fængsel? Det fungerer som et fængsel, men lige uden for porten, lige over på den anden side af vejen, der har i den gamle smedje, der er der indrettet et lille øh, museum. Men øh, kan vi konkludere her til sidst, at øh, der har været sådan en erindringskultur, øh, og det er vel, det er vel sådan de stærke fanges fortællinger, der har, der har domineret øh, både det, der foregik i og i, ja. og i Altså Man kan jo sige, det er jo det er jo, øh, hvad skal man sige, det, det er jo helt centralt i den kommunistiske mindekultur. Mm. Og, og det var jo især perioden fra 1941 til 43, altså da, mynd, da danske myndigheder stod for, for at drive lejren. Fryslelejren, det er i høj grad en lejr, som er etableret af det de daværende fangerejstokrati. Øh, og som, som jeg sagde tidligere, så, så står den ret centralt i, hvad man kunne kalde for en øh, konsensusopfattelse af besættelsestiden. Og der var du nok hævde, at du har sådan forsøgt at nuancere det billed. Ja, ja. Og, øh, og det glæder vi os alle sammen, os der skal ned til at besøge Fryslelejren øh, inden så længe, øh. Det vil jeg personligt glæde mig til. Og så vil jeg selvfølgelig bemærke mig, at de tyske lejre i Danmark, som vi har jo talt om i dag, at de var en markant, og der skal virkelig understreges, markant undtagelse sammenlignet med andre tyske lejre i de ja. tyskbesatte Europa. Og det kan alt sammen føres tilbage til den danske regerings, efter min mening, den danske regeringsreaktion den 9. april 1940, da tyskerne besat landet. Da tog den danske regering jo ganske vist under utryggelig protest mod det tyske tilbud om, og øh, hvis man undlod at gøre modstand, så ville tyskerne til gengæld øh, respektere dansk suverænitet. Og derved fik vi den helt specielle besættelsespolitiske situation, vi fik i Danmark, og den varede ved lige til den 5. maj 1945, og det kom på afgørende vis til at præge forholdene i de der lejre, her i Danmark, som er selve spejlbilledet af forholdene her i Danmark. Du kan bare sammenligne med tilsvarende lejre i Norge, der var helt anderledes så, forhold. Så det her tæller med på hvad man sige, den positive vurdering af, af samarbejdspolitik. Det tæller i hvert fald med på den side, hvor man kan sige, at Danmark fik nogle begrundsstilser. Uh, andre vil jo sige, at det var flaut, ikke? Nu vil jeg for at sige tak til dig, Henrik Skov kristensen, fordi du kom her og talte med mig om din bog, Gestapos fangelejre i Danmark, med undertitlen Horserød 1943-44 og Frøslev 1944-45. Det, det er en bog, der udkom i 2021 på forlaget Kylendal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 Hitlers æsløer. Til sidst, ja, der skal vi da høre, som lovede hele sangen med fangekoret fra Frystlevlejrens revyhold i en optagelse fra Danmarks Radio i 1946, der i øvrigt ligger på Bonanza. Sangen hedder Krumkrum. Krum". Tak for i dag. Ja, vi må hellere høre den. For ja, skal vi vide. Nu vil jeg synge en vis om Lahirun? Hvad har jeg sket, og hvordan tiden går? Friheden kommer, når de bliver så homme, og så bliver det bare, hvor ind det er om vinteren. Håp, håp, håp, håp, Manden ringer så tidligt om morgenen, tæller os op på den iskolde gang. Preusseren kommer, når det bliver så homop, og så bliver det varmere end det er om vinteren. Krum, krum, karakum, krum, krum, karakum. Når vi har spist fløjt af arbejds i rehenen, så skulle arbejde til at tage fat Holdene kommer, når de bliver så homer Og så bliver det varmere, ind til er om vinteren om, om, kvære, om, om, kvære. Vendest der pakker, vi flokke, som skal Kigger bøjt, klem på hinanden og siger, pakkerne kommer, når det bliver så hommer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren. Håb, hæb, hæb, hæb, Over i har side tre piger, de gik i lejren i mandfolketøj Børnene kommer når de bliver så hummer Og så bliver det varmere end det er om vinteren kom Kom kom kom kom. krum på mangel af optændingsbrødhende Vi fædre landet i lejren skulle have Fri Danmark kommer, før de bliver så kommer, og så bliver det varmere, end det er om vinteren. og røn. Kom, kom, harakom, kom, kom, harakom. Tæk mig i hånden og gør Gud på pladsen. Kig op på himlen og sig mig, hvad du ser. Tom.